פרק ב' ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדבותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה,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 כי כן קרבו אלי, בבורכי מפני אבשלום אחיך. והנה אמך, שמעי ון גירה ון הימיני, מבחורים. והוא קללני כללה נמרצת, ביום לכתי מחניים. והוא ירד לקראתי הירדן, ואשבה עלו ואדוני, לאמור, אם אמיתך בחרב. ועתה, אל תנקהו, כי איש חכם אתה, עת, וידתה,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 כי מאדוני הייתה לו. ועתה, שאלה אחת אנכי שואל מאתך, אל תשיבי את פניי. בתאמר אליו, דבר. ויאמר, אמרי נא לשלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך, וייתן לי את אבישג השונמית לאישה. בתאמר בת שבע, טוב, אנכי אדבר עליך אל המלך. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה,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 ענתות לך על שדך, כי איש מוות עתה, וביום הזה לא אמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ויגר שלמה את אביתר, מהיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני, אשר דיבר על בית עלי בשילה.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 ויאמר אליו, כה אמר המלך, צא. ויאמר, לא כפו אמות. וישב בנייהו את המלך דבר, לאמור, כה דיבר יואב וכה ענני. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר, ופגע בו וקברתו. והסירותא דמי חינם, אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי.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 מאם אדוני. ויעל בנייהו בן יהוידע, ויפגע בו, וימיתהו, ויקבר בביתו במדבר. ויתן המלך את בנייהו בן יהוידע תחתיו על הצבא, ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר. וישלח המלך, ויקרא לשמעי, ויאמר לו, בן נלך הבית בירושלים, וישבת שם.